بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد كم بريت تيما تيسي الأوطوري الله مشارفت قوثت باب السواكي وصنن الوضو تيما رات سواكت سواكت ده سنينة وطابدست هاااااااااااا Qëllimi me siwak, që është mjëgën djetarët, varësirë se, se, se kjo fjallës në një farë më njëre përdoret, e mërë dhe kuptimin. Pra nëse përdoret si infinitiv, apo e mërë fuljor, atër siwak quhet mjeti me cili ne i pasojmë dhëmbët. Pra që është ajo shkopëthe, apo a, a ju thupra vogëlë. Më së cileni pastrojm dhëmbët. Për shembull, çuresh sivaki për pemën që është quhet arak. Po pra, përmai arak është që sivaku që është i njohur, edhe në mesin tonë që ndryshoi quhen edhe miswak. Fra <coughs> arak është ajo pema më e njohur, për i cilës përfiton këtë sivakët, më cilën pastrojm dhëmbët. Po gjithashtu sivak përdoret edhe për vetë veprimin apo foljen, për shama dhe thot e siwako sunëne. Siwako është sonet, po përshelim është pasrimi dhëmbë, për mes tyre shkopëthave dë vogël, është sonet. Për atori për thot, tema ras siwakët dhe soneteve të abdese. Disa djetarë, kër i sielin këto tema, shprejhen dryshëm. E ja dhe thot, tema ras siwakët dhe soneteve të fitrës, naty shmërisë së pasër, qëllën Allah ka krijuar një rion dhe për tërshmeri është e dukshme nga se si që e din pra siwakë është prej fetras pa mi pastrodhën bet është një gjë që Allah së më atalja e ka krijuar në natyrshmeri në një rion dhe disa djetarës ishë e pama dhe tautori këtë temë kër e selin prathojnë tema rrëtë siwakët dhe suneteve të abdesit për arsiju e se kër siwakë është prej suneteve të abdesit Ather përmendet së bashku me sunete të tjera të abdesit. Për dyshën në parim se si çaj dim pronë <coughs> sunetë përmenden ose sillen në temë pas obligimeve dhe pas shtyllave të një adhurime. Siç kam vepruar dietar para në çfarë me point inshallah të namazit, të kapitulli i namazit. Ja kështu më radh mir po kto po Sivako i ka parapri abdesit, edhepse është piso pisonete e të abdesit për dy arsye. Arsye e parë është se Sivako është sonet, pra është e preferuar e pëlqyshme të përdorët në gjdo ko. Irpo në disa rase dhe vendet që i shkonë me marrë me poshtë, konfirmohet më shumë përdorimi ti, po jashtë raseve kër marrim abdes. Arsye e dytë është se Sivako është Pra prej pastërtis Pra me si vakë ose misë vakë Ne i pastrojmë Dhe me tonë Pra ndaj ka lidhë shmerime Temen për cilën Që kemi falë Pra rëndëse që ka qenë Tema isë të njësë Pra pastërimit Autori përthot E të sowë kubi rudin Lejjinin Munkin Gëjri mudirrën Lajet e fettetu Labi isbërin Au kërkatin mesnunun kullu waqt li ghayri sa'imin ba'd az-zawal praw thawt siwaku ose perdurimi i siwakut praw apo pastrimi i dhëmbe me nje eh shkopth apo thupër i vogël që është e butë që e pastron dhe i heq pastë pa pastëritet prej dhëmve që nuk dëmton nuk shkakton pa lëndime dëmtime dhe nuk nuk tharmohet jo me gishta dhe as me pjesë të rrobave edhe harrave thotë kjo është sunet është e preferuar e pëlqyeshme në çdo kohë prati i cili është ajerushum prati i cili nuk është ajerushum pas zevalit pra pas zenit të ditës po këto për këtu autori po neision këtu ë si të themi kushtat apo Kush, kushzimet apo kufizimet se cili prej siua këtë është sunet të përdorët. <coughs> pra ospari përthat po bi rudin. Pasrimi dhe dëmbe bëhet me rud është për qëllën prajë thupra po shufra apo aj shkopthe i vogel i hol. Edhe këtu him për po të gjitha lojet e këtyre thuprave po shkopthe, eh, shkoptheve. Parës e shta është pra ajo dega hurmes hur, pasi që të hiqen <coughs> gjethet apo do thot janë ato felizat apo degzat të cilat pra varrën e degëve të hurmës që janë pra pse si kalavesh i hurmave që vinë po ajo degza vogël që merr rreth bashkë me, me kalaveshin e hurmave apo jon këto bisqet <clears throat> apo do thotë degzat e vogla të rrushit apo tjera do thot pe pan vë kështu më radhë por po thot ud kjo është lloj që i profshein të gjitha llojet e thuprave, të gjitha llojet e shkopthave, të gjitha llojet e, e këtyre ë eh, pra këtyre shkophave apo po, këtyre është domethënë ë që janë në formën e një sakti pra që vijnë si degë të holla. Dhe këto shkurzimet çevën më vonë se siç e pam, çka i thonë autori, to thjesht janë degëzime, të cilat i përjashtojnë llojet e tjera, llojet e tjera të të thuprave apo llojet e tjera të shkopthave. Pra kur po thotë autori, më kanë rud atar, këto e përjashton që ë, do të thon pastrimi dhe më nuk duhet bëhet me një copë të rrobave apo të arnit apo me gishta. Kjo nuk është sunet Si pas me ndimit autore të da kjo është Me dhe hebi i Hambelive, që është do da shumë me punë Me poshtë Po të kjo Kjo shkob tha, po kjo thufra, kjo shufra Do tjetë lejjin Lejjinin, po tjetë e but Po këtu po preashtohen të gjitha ato Oj, të shkob tha, që janë të fort Kase në sinjeri i pastran dhe mbet Me to, atëher kjo nuk Sjellë kur farë dubije Ose nuk i silt njëtë në dubi e, Nuk i silt njëtë atë dubicet e të kemi prej eh këto rëthprave apo shkopthave selet janë të butë. Madje kam mosi do të thotë që gjatë pastrimit të dhëmbëve me dëmtu edhe mishin e dhëmbëve, që është rreth dhëmbëve apo më lart. Ja këtu më radh, pra ja pjesa që është e mishë dhëmbë mbi dhëmbët pra atyt. Eh dohan të rënjet të dhëmbëve këtu më radh. Mun pin po do dhë, duhet të jetë që e pastron, i pastron dhëmbët, po pra, si i heq ato pa pastëritit për i dhëmbëve. Do të bëqsoj dalën ato e soprat ose përqa ështëon me këto kost apo me këto kurzim. ë ato soprat apo shkopthat qëilat nuk kanë fije. Paqë po janë aq të buta, është njomë, por njomësia tyra është shumë e madhe, saqë ajo nuk paston fort. Pra në fort nuk i heq ato ë domethën papastërtitë nga të dhëmbët. Gasefiet, të cilat do thot i kam sfaka, po si voga kur i pasojmë dhëmbë nuk ekzistojnë ose shum, janë shumë të pakta në këtë lloj të shkofave, në këtë lloj në këtë lloj të, të këtyre thuprave. Edhe ja, nuk ka kur fandikimin e largimin e të papastërtive. Thot ghairi mudirr, pra nuk dia, nuk do të jetë që e, e dëmton pranë njeriu. Poqëto, bëhet pra ashtu me se largon me këto ato lloje të bimëve që mundën më dëmtojë pra goje në njeriut se që ose me lëndu me dëmtu është më rasiqë e përmana pra Shejho thejmine se shyshtë fjale me borzilokun apo gjitha loje tjera të bimve cilat kanë aromë të mirë nga se Shejho thatë këto ndikoj në aromën e gojës dhe pasaj kjo aroma e mirë shëndrohët dhe kalonë në aromë të keqe në daj nuk kjo përdej sa dëmto njeriut nuk përdojrit për Si vak Lajet e fetë të tu dhe nuk do të që të thërmohet <clears throat> Pra të shkormohet që të grimcohet Ka se nëse është i këtil Pra që shpërbëhet edhe thërmohet Ather si që dim pra <clears throat> E mbush gojën e njëriut Dhe pas taj njëriut për ndijet kërqe dhe e lëndohet Për i kësoj gje Labi is bërin Thot nuk do të jet Pra të segu kë basrimi i dhëmve Me gjisht Pra nuk është sonet kjo Që është qëllimi i autorit. Nuk ka rësonet që i pasuron dhëmbët përmes me me gisht edhe nëse dikush e framton nuk ka nuk e realizon ose nuk e praktikon sunetin. Pavarësisht ta bën këtë gjatë abdesit apo jashtë abdesit. Po kështu autori ka përgjigjësu këtë këtë gjë ka thonë lëbi as me jo jo përmes gishtë. Nëse natyator e kanë mendimin se nëse e pasron pra dhëmbët me gisht, atëherë Arrin me, me zbatu sunetën, pra aqë sa arrin me pastru dhëmbët. Po sa ma shumë që i pastru dhëmbët përmezgishet, aqë ma shumë e kje zbatu sunetën e pegamerit së në allosëm. Këtë mendime ka pas, po djetar i njëri me dhehebet hambili që është të lmojë, fa i më në këtë dhe me allahë më shëroft, autori i libri të lmojën e pashtu djali vlahët tina, i cilë e ka shpjegu pasaj këtë librin e ti. Po që qohet e shërëhull kebir Shpjegimi i madhë Dhe këta Pra argumentohen Me hadithen që të resmetohet Pejaliëf të radiallohan hun të imam Ahmedi I cili thot Kër të rëgën për formën Se si ka mor abdes për i gamberit Sarasam thot Edhe khalën ba'da E sa bi'i hi fi fi fi hi Për i arësun që të abdeset I ka futur disa prej gishtave ti në gojnë ti Pra i ka pasrur dhe në betë në gojnë ti A kjo tregon po që më botë të sovog me pastru dhëmbët me gishta mjafton gjatë tempesat para zbatohet suneti. Mirpo që nuk si kur sigurisht kuptohet pastrimi i dhëmbëve përmes kësaj shkopha apo po, po thofu brave apo qturë shufrave. E, nga sa kuptohet pra kjo që është këto llogaritës si si i ud si shkopsi vogël kë pastron. Po edhe i hësh më shumë pa pastërtit, edhe pastron më mirë i pastron më mirë dhëmbët se sa gishti. Sidoqoftë hadithi ali, i Aliut radhallon është i dobët siç e kanë shpjeguar këto i bëne hajgjere dhe tjerë për djetarë. <coughs> Mirë vë kamën si që njëri u gjatëmarës e abdesit pra nuk e veti, e, pa nuk kamën e vetë ndojnë një pri këtër e shkopëtave apo si vakë që mi pasru dhe mbet. Shto që në këtë rast së thonë që i mi aftonës i pasru më goj, e, më, më, më dhe më gojë vetëm me gishtë dhe thonë i shala rrinë me, me zbatu sunit. Pasa i thotë au e khirë katin gjithashtu pra nuk është sunet që me i pasru dhëmbët me një copë të robëve pra të harënit e kështu më rad edhe, edhe më për mesaj pra nuk zbatohet së për njëti pa kuptimi kësani është me marë pra një copë materialin të një robë edhe me mështil rëdhgishtet e pastaj me i furku dhëmbët edhe me i pasru dhëmbët për mesaj pa siq po e shohen heqja pa pasrëtive edhe pasrimi i dhëmbëve me këtë copë të harënit ose këtë copë të robë Dohon, është mej fuqeshun Pra, i më pasrën më mirë dhe mbët se sa Vete me gisht Për këtë arsuja dhe disa djetarë Kër kanë folë Se a lejot me i pasrën dhe mbët me gisht Apo jo ka thone se gishti është i ashpër A therë mi afton Me i pasrën dhe mbët me të Nëse lëkura gishtit është ashpër Mi afton me i pasrën dhe mbët me të Pra rëjhet zbatimi sonetën mirë po nëse alkura e hirsit është e butë, po nuk është e ashpër, atë nuk mjafton. Edhe ja do thot nuk nuk llogaritet se ke zbatus sunit. Çose për mëngjëtos Imam Nevi Allahu më shërof në librin e tij al-Majmuh. Kurse na pa pa më lart se pastrimi i dhëmbëve me këtë copë në rrobës është shumë më i fuqishëm edhe arrihet do thot më shumë i pastruëm se sa ëh se sa me vetëm me gisht. Për këtë arsye Ata cilën kanë thonë që nëse pasronë dhëmbët me gjeshtë arrije të zbatimi sonetet, atëherë pasrimi dhëmbëve, po të si pas mendimit e këtyre djetare, për mështyre copave të voglët e harnet është më parsore të thuhet që për mështë a i zbatova sonetet. Pas, pas gjitha këtyre po më pra për mështë nënë, pra nëse përëdoret si vako se pasronë dhëmbët, përmes të tyre kushtëve që ose kushzimeve, kufizimeve që i përmerim me lartë autori, kjo është sunet. Kjo është sunet, pra e arrin zbatimin e sunetit. E lëmesnun që përbërëma në autori, pra është sunet ose pëlqysh me preferuar. E të djetarët është da adhërim, me se linje mi urnuar me kry, mirë po jo në formën e dëtyrimit. Po, pra, kërëthejme jo në formën e dëtyrimit, për çellim është sa sigurt të keshë në formë të detyrimit atëherë do të bëj obligim wajib. L'argument që përdorimi i miswakut për pastrimin e dhëmbëve është sunnet është fjala pejgamberes sallallahu alaihi ve sellem në hadithin sahih që transmetohet do Buhariu po ashtu edhe Muslimi, që thotë laula en ashqa ala ummati ila amartuhum biswakin inda kulli salah. Sekor musta washtarsaya ja ummati tim, atëherë do të urdhnoja që ta përdornin siwakun për të pastruar dhëmbët para jsona mozi. Po tregon se plot lavla në shkolë, mbeti e martuhm. Sigur mos të ja vësh rreth saj ja umetit në datë unaj. Ja. Po tregon se kjo nuk është obligim. Ky urdhër, se sikur të keshin obligim, atë do të vështersoni shumë kjo çështje e umetit pejgamberit sallallahu alajhi. Po gjithashtu nuk tregon se kjo nuk është mesnum, pra që nuk ka sunet apo që nuk është një gjë e urdhëruar. Se, sepse sikur se, se, se, mos të kishin vështirsi atë tot na bëi obligim joçi për shkak të rëndësisë së madhe që ka. Ataj pronë për këtë arsye dha autori dhe diator thonë se përdorimi i si akut prap pasrimës domosht është një gjë e preferuar e pëlqyeshme, por në sunet. Pastaj po pa të kullu waqtin është e preferuar, por të përdoret në çdo kohë, pa, ko, pa gjat ditës në natës. Argument për këto është hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmetohet te Buhariu, prej Aishës radhiyallahu anha që tregon Në sa të po pejgamëson ka thonë siwaku matharatun lil fam maradatu lir rabu siwaku është pastrim për gojën dhe e kënaq zotin pa këto pejgamëson po është po lashë të ton fund përgjithmesh të pakufizuar për nuk e ka kufizuar kur më përdor në kohë të caktuar kur do që e e, gojen, edhe, that, papi, të shë përdor e pastron gojën edhe do të thotë të arrijë njohsinë e Zotit pa beshëmish këto përdorime si vakut çen kan këto dy dobi kaq mashtuarë para njërapy dobi është po për që përket jetës së botës së dunja e që është pastrimi i gojës po po pastrimi i dhënia e dyja dobia e dytë është dobi që ka të bëjë me botën tjetër me ahiretën pa fakti që nëse e përdos shikun atë Allahu subhanahu teala është i kënaqshëm me ty ela kjo kret kjo arrihet me një pordërim shumë thjesht bëni veprim shum dvolgël. Do ta arrijm këto shpërblim kështu mëdha. Mirpo shumë shumica prej njerëzve ose shumica prej nesh, Allah po permisov gjendjen ton, dohat i kanë lënë një muaj, dy muaj apo kur nuk e përdor si vakon nëse mësoj, nuk ju pasuron ndonëmë më sok. Kjo ose është pasojë e ignorancës ose është pasojë e neglizencës. Allahu tur po thot ligai risa min ba'd az-zawal. Por sunna më përdor çdo kohë, mirpo jo për atë që është agjërushum pas zenitët pra për këtë personë nuk është sunet me për dorësi okët edhe si pas felit të autorit autor, këj përshinë dohën si agjerimin farës si agjerimin afile pra autorit bëhët bëhët bëhët dhe zëvalit pra pas zëvalit për qëllim është pas zenitët pasi që djelit kalon prej zenitët pra djelit e kalon zenitën dohën e kalon zenitën pra për këtë arsion që më të zëvalit pra largohet Kjo anën ka anë perëndimore. Gazës së çdin po pra, dielli kurtlin lin nga ana lindore, edhe pas sa i fillon të këngë grituar deri sa të arrin në kupën, në mesën e, e kupës të kupës së qellet, pastaj fillon të largohet. Por katër syje çmot kjo, piezoal ose është zenet. Dhe sa dia t'ora Allah më shoft ka thon, shenjë që dielli ka kalu zavalin, pra ka kalu ë zenitin është ose mënyre se se te me rritë me ditë se e ka kalu zenitën, thot është me vendosë një objekt të lartë, <coughs> në një vend saktumë, në toka, po këtë tjetër, edhe me shiku, po me, me fillu me vrojtu, me shiku hien. Thot përderi sa hia, ati trupi, ati objekti, -sh vazhdon duke u shkurtuar, a therë, djeli ende nuk e ka rritë zenitën dhe nuk e ka kalu zenitën, po pikën kulmorën qelë. Një ja, po, kërë filanë, hija të zgjatët, të shtohet, pra të zgjatët hija të trupe, qofte dhe sa është, pra gjatsia, sa është sa një qime, qofta, ja? Kërë filanë të zgjatët, atërë këto dj djelëve se ka filluar të largohet pizënitët. Pa, dhe ka kërë koha të re, kësë pasi që dim, këto, kjo për, për, për mënën të librin, që quëtë hashje të lënë kërja lënë kërja lënë raudi lë më rabbe. E... Po që është pa e shohëm, aje që është e njohër në medhejbe në Hanbeli, po si vendim, është e oryër, po është më kruhe, oryër e pa pëlqyshme që njërijo, i cilë është ajgjeru shumë me përdojrë si vohën pas zëvalit, po pa pas e që njëllët e kalen zënitën. Dhe argument për këto, e kam përmenur hadithën, që të rështë më do të darakutni përmesti e për ose përmas rrugës e dorakutnit e transmeton edhe Baihaqi për Ali ut-Radhmani i cili tregon se pejgamberi sa son kalloni lhasumtum festelku bil ghadah wala tastaku bil ashiy. Qota jeronë pardani mes fakun në mëngjes. Dhe mos mos e prandani kurian ku al ashiy ashios pron koha pas zavalit pas zenitut e diellit. Mirpoqë hadis, siç e ka përmend vet Baihaqi është i dobët, pastaj po ul ibn Hajire ka sqaruar se hadithi është i dobët. Argumend e dy cilën e selën është hadith e sahih që të arsmetohet e Bukhari ju jo dhe muslimi, ku pejga meri s.a.s.m. ka thonë le khalufu fe misaimi atjabu inda Allahi jaun me l'kijame minarihi il misk. Era keqe, e kohes a gjërusit është më dashërë, më mbirë të Allahus. Atalas e sa aroma e miskut. Pra khaluf është ajo... Ose do thonë lezojnë se xuluf, o xuluf, xuluf. Është ai aroma e keqe e cila del prej gojës kur liuthi është i zbrazët prej ushqimit. Edhe këta dietor pothuajse zakonisht kjo ndodh në fund ditës, pas mazonolit, mazenit e dĩnë. Mirë pothon të përdej sa kjo vjen si rezultat i një adhurimi ndaj Allahut subhanetale. Po siç është trajrimi. Atër kë është është më e dashur ose është më e dashur? Te Allahu subhanahu teala më e mirë te Allahu subhanahu teala se sa aroma miskut. A përdeysa është më e dashur edhe më e mirë se te Allahu subhanahu teala se sa aroma miskut. Atë nuk është më se po nuk duhet dhe nuk është mirë se njeriu më e larguar topo i vetes së tij. Po duke u argumentuar me faktin se gjaqut i shahidit, po isele e ka vdekur në rrugën e Allahut subhanahu te ala nuk pastrohet por nuk largohet mirëpo do të më lënë ashtu si ç'është edhe më varros në rrobat e tij edhe me gjakun e tij ti. pas nuk do të më pastuaj që të pasum në xhanozin e tij as me më mbështjell me shefin atë çsto kaulumuar pejgamberin se të veprojnë me shahidat e Uhudit siç ka hartë Buhariu Allah më shrofut prapan i thonë çdo çdo gjë që vjen si rezultat Në ndarimin te Allahu Subhanetullahu nuk do të besimtari më e larguo ato pe vetes së tij. Prandaj thonë është e urryer <clears throat> për agjëruesën që e përdolsi vakun për mi pasron pas dhe me pas zavalit. Dorsta para zavalit para zenit e dihet thonë është pëlqyeshme me me pastrua dhëmbët me si vakt të that. Kurse është e lejuar më simak si vakt si vak të njom. Fatek tani dietar Së përdurimi si vaku se i për këta gjyrusit po, qenë ka në tri forma, ose i paska tri gjykime. E parë është mubah, pra e lijuar e dyta është e, e, pra mësnu në pëlqyshme dhe treta është me krua u ryrë. Po më bëh është nëse përdur si vaku i cilë është i njom para zëvalit, para zëni pra, të djelën. Mësnu në pëlqyshme, pra në sunat e preferuar është nëse e përdur si vakon e thatë, që është tharë, pra, gjithashtu para zënit e dilën, kurse me kru e orirë është nëse e përdojmë isë vakon, pa zëvojlit qoft, pa i njom qofti i thatë, pa preashtim, si që ka për në mënë këto adhe, e më në kodëmë në mëgëni, edhe, e, gjithashtu kanë, pra, këta kanë argumentuar, në raset kur është sonet me përdojmë, si vakon për, ajërimin pa po paraazevalet me hadithet argumentet e përgjithshme që i përmano më lart ose përgjithësimin e këtyre hadithave argumenteve. Dorasa ka thënë është mubahe lejuar me me sfak i cili është i njom. Thonë ose lejuar mirë, por nuk thonim që është e preferuar, për arsyesë se për shkak të njomsisë së ti ekziston rreziku që me depërtu një pjesë e shijes së misfakut deri në fët. Edhe kështu pra me Prish Apo me Prish po agjerimin e agjerusit Për këtar si ju e për i nga meri Sërë osam i ka thonë Lekit Ibni Sabira Radiolan huve balik Felistin qak Ilen të kune saime Të praje Eksageraje E pasërimin e hunës në gjatë abdesit Përvesh kër i agjerus Mëzbe prakshtu Për dhe i sa Eksistan rëziku me dëbërtu diska jat pasrim me 100 as ather mos e pastroj shumë hundën. Gjatë trajtimit më mirë po pastroje vetëm pak sa so kryet obligimi. <coughs> Prandaj njëtën, <coughs> djetarë, jubë, kuzemi, hakimi, në të njëjtën këtë hadi dha kanë saktuar një pjesë e madhe dietare tremitë mbi kuzhimin e hakimin e ujë dhe tjetër. Prandaj me të njëjtën arsye ka thënë edhe për siwakun i cili është i njom. Po çikon njomsi që ka lëng pranë në trupin e tij. Ndërsa <coughs> fakti që është e urryer të përdoret pas zavalet Adër kanë argumentua që është e po maherët me e thejërë, me hadithë, po gjithashtu dhe thotë edhe nga ana e argumenteve logike, që i përmanu më lartë që të regojnë se është e oryrë. Mi po disa djetarë kanë thonë për dorimi misoakët para gjërusin nuk është e oryrë në asnë një rast, ose në asnë një pjesë të ditës. Po nukon të themi që është e oryrë në asnë një rast. Për kondra zethojnë është sunetë, Purdurimi i misfaqut qoftë i riu i agjërushum, qoftë dohomëse nuk është agjërushum. Pa prajtë. Siç përmendet këtu në librin e Al-Insaf. Edhe në librin e Ibn Qina, që është pe librave që i përmend allo më lart pe librave të Hambelive të vëndshëm, edhe zakonisht përmend atë që është e njohur nga pra në mëdhëbin. Hambeli th thot wa huwa al-haru dalilan. Ço përmendon pranë këtij libri, kjo është e kam ndem Argumente më i qartë, më i dukshëm sa i përket argumenteve. Argumentet pra më ndihmuin më shumë këtë mendim. Edhe këtë mendim e ka zhvilluar sheiku ul-islamit, më ndihmoi Allahu më shëroft. Dhe këta dietar kanë argumentuar me <coughs> argumentet që i përmano më lart që tregojnë se është sunet për përdorimin e sokut. Edhe nuk ka bë për ashtim në çdo kohë. Poç e pam hadithin e Aishës radhullahu anha më lart. Që pjansem nuk ka bë për ashtim asnjë prej kohave, asnjë prej njerëzve, çofta Jerusalum, apo Jerusalum apo jo. Kënda i thujnë të adjetarë, <coughs> adjeti që vjen formë përgjithshme, do të melonë në përgjithsimin e ti, mos me e vequ. Përveç nëse vjen një hadis tjetër, i cili e veqan ato. Dhe të dhe për këtë përgjithsim që ka ardhë në hadisën a shësër adjallon, nuk ka hadis tjetër i cili e veqan ato. Kërse hadisë i ali ju qështë sa më dhe më lartë, të është i dobet. Edhe nuk e arinat Forcin e hadithëve të argumentet që më përgjithsua, që më veçua përgjithsimin që përmendte hadithat që i lexuam më lart. Gase hadithi që është i dobët nuk dohon nuk ka shtargumant, nuk merret për argument. Ja do nuk e arrin atë fuqinë, forcën që përmes të të pohohet edhe dëvërtetohet një gjykim apo vendim. Ja veçimi i përgjithsimeve që kanë hadithë është është gjykim në veti është vendim në vetë Nga se ti përmës Përmës këti veqimi Do thot Gjykimin e, e përgjithëm që ka orë në hadithë Po e veqon Po përmës tina Atë gjykimin e përgjithëm Po e nëzirë dhe po e siel një Një gjykimin dë veqant Po, po, po e po honë dhe po e vërtotin Një vendim dhe po gjykimin dë veqant Për këtë qështje Përndaj duhet pa tjetër me post një argument Një argument Nëpër argumente do të jetë sakt, jo i dobët, por do të jetë argument autentik etjë është veçues, përndryshe nuk pranohet. Dërsa së përket ë arsye timit, ta diatarën e kanë konstruuar mendimin e tyre paqë me sa kohë sunet përdorret në çdo kohë në disa mënyra. E para është, ka thënë ata se cilët janë vrarë në rrugën e Allahut, ne mi urnuar që me me lanë Po trupat e tyre dhe gjakon e tyre ashto si qështë që Nga se ata Kër të rinjallë në ditën e kiametit Do thot plagët e tyre Do të rrjedhën gjak Ashto si që kanë rrjedhë gjak Në momentet ko një në bra Po në rrugën Allah Në gjyra gjakon dhe tjetë ashto si qështë që pra Qërre koj gjakon gjyren Mirë pa aroma ati do tjetë aroma e miskët Për ndaj nuk do të me ljargu këtë gjë E cilja do të egzistoj dhe do të vazhdoj të egzistoj në ditën e kiametit në gjeshëm e këta është edhe hadithi ku pejga meri sa në alësam në ka vërnu i ka ornuar pra sahabet for atë personit cili ka vdekon në Arafat pro ka qenë haqë në ihram ka unke finu hufi i thë u behim bo lëne si që fin me ato dy robët e ihramet që i ka pas o kështo transportohet të Bukhari dhe muslimi Në këtarës uja i se livdes, duke qenë më hrem, pra, duke qenë në i hram, dohet që mos me embullu me një robë tjetër, po pra, me qëfin. Irë po dohet me embullu me ato robët që i ka pas në i hram, me ato dy robët që i ka pas në i hram, nga se pegamesën këthën jubë, athu jamul këja me ti mu le bjen, nga se kjo do të rinjallën ditën e këa betit, duke e thirë, ose duke e thënë të lbijën që është të njohër, pra, e, që e thënë ha gjitë. Njëra dy se si arsvetojnë ose argumentojnë me dimin e tyra është se me në dërlidhë këtë gjëkim me zëvalin ose zënitën e djelit, kjo është një gjënë kondrediktore, po kondrështohën në vetën e saj. Nëse kamës nga njëherë që me i kuj për njëzën me i fillu me arë kja era prej lukset, prako është të gjërushum para zëvalit, para zënitët e djelit. Ose qërë sa më lartë sh Otho të ajgjërusi e ka këtë erë Arse lukës e i tina Pra barkë i tina është i zbrazër për i ushimit Pra në i ka, ka mësi që Dikush me njezë e musë më hangër Oshë që më bëgë në së fërë Pra në fund natës Edhe kështu pra barkë ti do të fëllajt Të zbrazët për i ushimit shumë a heret Kurse dë atë djetarët e mëndimit Parë thonë që kur do që egziston Kja aroma keqë Të ajgjërusi atër është të A tërpse po e ndërlinët dhe hëtë me zë valin Kur dihet që e dhe hëndë të dikush Komusit që kja aroma Me fillu me ardhë shumë maherët Më dyra të rinë Se si këta djetarët e mendimi dy, Argumentojnë Po pra, mendimin tyro është se ka pre njëzhe që Dhe thot fare nuk e kanë Kjetë aromen e keqe që, që delë prej gojës Ose për shak se ka pra luksin E ka të postër Ose për shak se luksin ti dhe thot E, nuk e tret shpejt u shimin e kështu mëral pra ndaj pa e shumë që kjo arsuetim cilin e ka nësila ta është kontradiktor pa është, e këndërshton vetën e ti dhe përdej sa do thot <coughs> kjo arsuet cilin e ka nësila ta do thot dhe nuk është e pranushme pa që e ka ndërlidh këtë gjukim me zëvalin por nuk po pranohet është diska që këndërshton në vetë Atër edhe gjykimi me cilin e kanë arsuetuar logaritet i këtilë Po e logaritet që është i papranu shumë Ose i kondërstuar e kështu më razë Nga se arsuja është baza Kor se qështja Cilja arsuetohet për mes asajna për mes ati shkaku është dega Pra ndaj nëse bia bje baza bian bia bje edhe dega Pa e sakta është Në shala që Mëndim e i sakta është që si wako është sunet për dorët Qofta dhe për agjerusin çoftar për ato shënokash të rrushum çdo në çdo pjesë të ditës. Pazanitet pa e dielës, pazanitet e dielës e kështu me radhë këto mendime për kom gjithashtu edhe hadithi e Amir ibn Rabia, i cili nuk ka përmendur Buhariu në sajinoti edhe pse e ka përmendur në formën që quhet ta'liq pron në formën e hadithit që është i fortë apo që është i saktë. O po këtu tregon thot raditun nebi sallallahu alaihi wasallam jes të ku a hua sa imun, mële u hsi e u e uddu. Këtë të kam pa, për jam mërë, në salësom duke e përdorur misfakun, dhe ka duke e, e, fa, përdor të misfakun, duke qenë a gjëru shumë, ajtë shumë herë, sa so që nuk mund të të numrej, ose të logaritë, sa so shumë herë kanë qenë këtu. E përse rëkhti hadithit, pra qërësam ka fjallë të djetarët, pa hadithit rësmetot, edhe në libra tjetë Ështu, dhe ka thonë të nëmidi ju hadithë është hasën, pra i mirë autonëtik, pa dhe thonë Ibn i Hajjeri dhe disa djetarë thonë që në zinjinin ti është në transmitu si dobet dhe Allah dhe me birë. Pasaj autori vajtohet, më të ekkidun indë salat. Për durimi si vakut, është mejë konfirmuar, mejë profesuar të namazë. Pra, qëllimit të namazë, indë salat, është afer namazët. Argument për këto është hadithi që e lezu më lartë, <coughs> që përgjë a mërë e së më thamë, laula e në shumë ka laumët i laumët i laumërtuhum për siwaki, indë këllis salat. Së kërë mështja vështërësa ja umetitim, atër do të urnaja që të përdorin siwakën të gjdo në vazë. Po fjalla indë e në gjurë në arabe, që është pra lajë rathanori, po pra i kohës, që po përdorit e në hadith, edhe t ku pra anjona rava kjo ai nda ose ai nda kjo tregon se është rreth anor i kos <coughs> kërkon më domos kur përdoret që ajo gjë përsinë përdoret jet afër shumë afër asaj gjë tjetër për të cilën do thotë po përdoret ai fjalë për shandallahu subhanahu taala në surën Al-Araf ndesh në 6 kur flet për melek e thotë inna lilline 'inda rabbika taqatel yente zotit yt ato të cilët pra, jente zotit po melekët janë afër zotit Pashto, si që dimë në hadithin që tërës më tonë Bukhariu Pre e boreres, përgameris sallallahu Alisam ka të rëgu që Allah e ka shkruar në një libr Që është tekaj, indahu, fokal është, bërmbi arsh Që mëshirë Allah s.a.llak Ka të i kalu se Do thote bizotron zemrim në ti Pa të rëgan përgjë Alisam ka thonë Lën me khalëk Allahul këtëbë fi kitabihi Wa hua je këtubu ala nefsihi wa huwa wad'un 'indahu ala l'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi saqra allah subhanahu wa ta'ala ka kriuar ke kreesat e ka shkruar ne librin e tij panku allah subhanahu wa ta'ala e ka shkruar pa ka bër detyrë e ka bër detyrë vetes e tij dhe ky libër është i vendosur te ai pembi arsh 'indahu ta'i pembi arsh pra asht afër allah subhanahu wa ta'ala thot vërtet pa allah ka shkruar atë që më shiraj ë zotron ose e sundon zemrimet edhe autorik, e sale, pa kalon zemrimet. Prandaj edhe autorët po thënë edhe kulli salat, po qëllimi është çës që apo edhe pe hadithit afër namazit. Po kuptimi i kësaj në është sa më afër namazit që i pasuron dhëmbët më më sa kjo është më mirë. Kjo është më mirë dhe më e vlefshme. Edhe spëblimi është më i madh. Edhe zbatimi i sunetës është më <coughs> më në vend. Fantë der sa ata selë kan thon qëllimi Shu skaën hadith aina de sala in do kulli salati tek zon namaz ozah zor namazi për çelimin është abdesin kjo nuk është sakt. Nga se komusi që abdesi mi parafri namazit shumë kohë përpara. Falë që ne më mora abdes shumë kohë para namazit. Pasaj abdesin kanë një lloj përdorimi siwakut që është i veçantë vetëm para abdesin. Dhe nuk është prej kushteve të pastrimit të dhëmbëve para çdo namazi ose afaj çdo namazi që goja ti të të pastër apo pasaj me pastru. Nuk është kjo kështë. Mirpo do thon, është sunet se si para çdo namazi, pa afër çdo namazi me afër çdo namazi me pastru dhe më të më sakt, qoftë nëse e ke gojen e pastër apo të papastër. Dhe kur po thotë autori, afër çdo namazi që i përshtin të gjitha namazet, qofshin fardhë, qofshin nafile, famëndtare, qofshë edhe qoftë edhe namaz i xhenozes, pasi hadithi që e përmend atë është i përgjithshëm. Por nuk ka bërë përja shtimë. Dersa saj për këtë sejsh dhe se lezimit, asë sunet që me pasru pra gojnë me saka para sejsh dhe se lezimit, lezimit, atër kjo qështje bazohet tek mos pajtimi që është mes djetarën këtë në rrës sejsh dhe se lezimit. Për anës e themi, që është e kanë mëndimin pra djetarët e me dhe hebet hambeli, që është e njohër të ta që sejsh dhe lezimit është namazë, A tërësoni nus sonat çe para se të shëzësh të pastru dhëmbët me miswak. Po ndryshon se theme që është mendimi i tetë se që alëzimit nuk është sunat, atëherë jo nuk i pastron dhëmbët me miswak. Po ashtu do të thonë edhe boshtimi është edhe se po që final ndërimit. Kjo që final ndërim mallon kur na vjen në lajmi i, i mirë që na gëzon me rënë së shëdhë. Mirë, por megjithatë theme prapë që edhe pse nuk edhe pse mund të themë që nuk është të konfirmuar e pastru edhe të po me parasej dhe pa me sfak parasej se lezymit. Atër pastrimi i dhëmbëve në këtë vend ose në këtë kohë hyn në përzjesimin që e përmban më lart, që pastrimi i dhëmbëve. Me me sfak poshtë me smunë ose çunat e pëlqyeshme preferuar në çdo kohë. Mirpo nuk besoim ëh, pra që është me smunë që është e pëlqyeshme për këtë arsye ose për këtë shkak, po për shkak të lezymit. Kjo është as e thënë me që se lezymi nuk është prenë namaz ose nuk është namaz, çështë që na merr inshallah këtë meselë kur vjen koha e saj. Pasaj thotë van tibahin, e po ashtu është e konfirmuar, po konfirmohet më shumë me pasulëm edhe më, më sa kur zgjohemi nga gjumi, kur zjohemi nga gjumi. Argument për këtë është orjali i Hudhayfe ibn al-Yamane radiallahu anih, i cili tregon: "Qad kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-layli yashu sufahu bis-siwak." Një tërgore, Allah, të salë, o thonë, kur zëgjohëj, nga gjumin natën, i pastran të dhëmbët e ti, edhe i fërkën të dhëmbët e ti, me misfak, me si vak. Pra, jeshus është për qëllim që mi pastru dhe mi me i fërkume me si vak. Dhe, <coughs> kjo adith, pa trasmetohet dhe Bukhariu dhe të muslimi. Edhe, që kuptohet shumë të këshumë qartë për fjallet e autorit është se kjo gjë është e konfirmuar po konfirmohet më shumë pasrim thonë sa qoftë nëse zgjohemi prej xhumit gjatë natës apo nëse zgjohemi prej xhumit gjatë ditës. Ka sa autori po e përgjison po e të mund të vënë një të bahën. Atë kur dalë xhumbi, atë kur zgjohesh prej xhumit do nuk po veçon më natën. Nuk po veçon vetëm gjatë natës. Mirpo nuk është saktë do nuk është e, e pranueshme që me hadithën e Hudhayfeh që e përmend më me lart me argumento me thonë se është e konfirmuar të bërohet si se wa konkurzohemi prej xhumit qoftë edhe gjatë ditës. Kese e dhejfe, si që sa hadi i udhëfës siç e kam është më i veçantë. Po e ka veçu vetëm gjatë natës. Ja, nuk ka mundësi që mendi hadi që është më i veçantë me argumentu para se është më përgjithshme. Po për këtë rast saxhë zëhomi për gjumën, pasu dhëmbët me sakt. Mirë, po mund të themi që udhëfja ka pa pejgamerën sa të them kuruzju për gjumën që po i pastron dhëmbët dhe po i fërkon dhëmbët me sakt. Mirë, po që nuk e ndalon që do më thënë gjithashtu me përdojmë i sfakun edhe kërëzgjohemi prej gjumit gjatë natës nga se arsyja ose shkako është i njejtë ajo është që do hënjeriu në gjatë gjumit për shkak e gjumit kërëzgjohet dhe thot e rragojës ti në dryshon pandej si pasaj e shohem që është e konfirmuar ose konfirmuar të ma shumë ashtu shqish ka thënë autori që së arëzgjohemi prej gjumit pavërsisht pa lërë pakofizumën, pa shfarzot lloj xumës që kemi gjatë natës, gjatë ditës, atëherë lejohet, është është konfirmohet po, se pa më pas mundëm me misfaq. Po sa i përket xumës natës, sepse pa argumentin, ngjës asaj përket kur xumi për xumën ditës, atëherë përmes krahasit ose analogjisë që e përmandom. Kto është i u themi në bëni dobithat, sa i përket krahasit që është i qartë, i dokshëm, eh disa dietar, sech është e kolizmi i ibn Timi. Te loja ky allo një sik kës, kës, te loja analogji i thon el ramum el ma'navi, çka ka përmandë regolisojmën e, e gjumul fatoll, përgjithësimi kuptimor. Nëse përgjithësimi që shohim deri tash edhe më lart e folëm, mund të vjen përmes shprehjeve, hadisave, do të thotë që janë përgjithësime ose edhe ajeteve kështu më radh. Mir po ngani herë, do të thotë këto përgjithësim janë vetëm përmes kuptimit. Falë në, në kuptimin që nëse ne jemi të bindur apo anonoj më shumë mendjen ton. Po na merr mendja danonj më shumë çë kë kuptim për cilën ka ardh teksti, po ka arë një kuptim në formë tekstuale. E përfshin edhe kuptimin tjetër që nuk ka rën tekst, po nuk ka rë si shprehje, nuk është nuk është nuk, ësht, nuk ka rën në formë tekstuale, atëherë themi që edhe ky kuptim i tjetër përfshihet ose hyn në përgjysmimin e kuptimit. Mir po ne sa themi, çu s'them pjesa tjetër e dijetorit që pahuar, është pohuar është vërtetuar me ai çu shoqet el qiyas ul jani, analogjia e qartë e dukshme, atë kë është shumë e qartë. Edhe domthonë e pranueshme për arsye se sherjati, profeti Allahu subhanallahu ata lënë nuk i dallon, nuk i ndon gjëra që janë gjajshme, kjo është parim. Po dy gjëra që janë gjajshme nuk ndohen, nuk nuk i ndon këtu feja Pasaj, vazhdan, thot, e Allahut. Pastaj vazhdon thotë mutagayru fi min wa tagayru fi min edhe është pra konfirmohet, është me konfirmohet për dojmijë së fakët atër kërë ndryshon goja, pra qëllimi është kërë fillan me ndryshua aroma a gojës, era a gojës fillan me bo keqe. Edhe ja, kërë argument të është hadithi që për më në marat, që për nësë më tha, është si uakon vëtë haratën në fëmë, pra si uak është pasri për gojnë, po kërë hadithë kërkon, ose na të regon se sërë që ka një riu, nëvoj me pastru gojën të i përf, ndryshon gojën të i prajera, gojën se ti edhe ka nëvoj me pastruat e kjo është një gjithë që konfirmuat edhe më shumë pasaj autori thot, mojës ta ku ardhë dan edhe do të hëtë pas të pastruat të i pastruaj pra dhëmbët në formë horizontale pra në formë horizontale si pas disa djetare është kjo ndërlidhet me dhëmbët Për dhëmbe dhe është formë horizontale, dërsa në formë vertikalë është sa i përket gojës, përsi disa djetarët e ka thonë të këndërtën. Po së i përket dhëmbe dhe dhëmbe dhe të i fërkëj prej lartë pushtë. Po shtu vertikalishtë. Ga se thonë kjo, i pasronë më shumë dhëmbet se sa i pasronë në formë vertikalë. Si do qoftë, mund të thejmi se e, kjo këthejet të gjendja që e ka njeri ju, ose personi q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 Donjësonat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që e sqaron se në çfarë mënyre më pas mund të dhëmbët më misfak. Pastaj vazhdon thotë mubtad pëded, mubtad di an bi janibi famihil ayman, do që filluar mi pastru dhëmbët në anën e djathtë të gojës së tij. Argumenti për kët është hadithi pejgamberisallallahu alajhi wasallam që transmetohet të, të Buhariu dhe muslimi prej ashtës radellantës rëtër tërgatë këna ju ëgjibuhu të jëmmun u fi të nërulli hi u të rëgjulli hi u të, të huri hi u fi shëni hi kulli hi pejga meri sallallahu aljusëm i pëlqente me fillu më anën e djath ta e përferanta dhe i pëlqente me fillu më anën e djath kër i mbast të këpucat e ti apo një qdo gjë që i mbast të këmbën e ti kër i krehte flakët e ti apo mjekr fillante pra me anën e djath, edhe në dhe gjitha që është jetë, pa për janësam i palçante me fillu me anën e djath. Mirë pa djetarët kanë më spajtime se njëri ju duhet me i pastru pra dhe mbet me dore në djath, apo me dore në majt. Si shë përmën këto është helio slu me libenin ti me zhëmullë fatava. Disa djetarë ga thonë me dore në djath, nga se si bako është sunet. Dhe sunetit, pra praktikimi, sunetit është adhërim, bindje Adhërin me cilë në afrojmë i të Allahu, prandaj nuk do të me e vëpruar me dorën e majtë. Gase dorën e majtë për dorët përgjërat që jëndë papasërta, përgjërat që jëndë këqia. Si pas parimet dhe rrëllë që e këmi përmanë me hërët që do thotë e dorën e majtë për dorët përgjëra do në që jëndë të këqia ose të papasërta, kërse dorën e djatë për dorët përgjërat tjera dhe përdesë sa thonë në shtatëm, më e vlefshëm do më mirësh me përdorën e djatht. Kurse disa tjerë kanë thonë jo, më e mirë dhe më e vlefshëm është me dorën e majt. Dhe kjo është e njohur si mendim në mëdhëbin Hambeli, ka se ka thonë si vaku përdoret për mi largu ka pa pastërtit. Edhe largimi i pa papastërtive bëhet me dorën e majt, sigurisht. Që kemi mund të ersë në, në kalum kur pastrohemi prej nevoja fiziologjike me ujë ose me burr. Kërse disa për e djetarët ma likive Ka thonë kje që është e do të shtjelohet Nëse njeri e përdojmë isfagun Për me pas tru gojën e ti Por shambull, që është a më datë Kërëzohet për e gjumit Apo për mi larguat o gjumit E ushqimit që kanë bit Po pas, pas e që kanë ngurë se kapi e kështu marad Atëher, këtë rast e përdojmë Dojën dore në majtë Kështu për Dohën për e përdojmë isf do ngjërat e papastërta prej gojës së tij ç'ka ç'u shpërmend këra pran librin e çuhet Sherkho Zorkani alo muhtasar qalil pasur librin e që mbehen pra e Malikive mirëpohoi nëse e përdor në me, që me, për dorë me dorën e së vogël prej pasron domun domi sak me qëllim që me të zbatu sunetin atëherë këto e përdor me dorën e djathtë kase kjo është hijsht adhurim me qëllim po afrohet te Allahu subhanahu teala siç u shnosni kur Marr atëse edhe operatorin mi sokun jet atëpdesit. Që s'kam alartë pastaj kur shkon na, në fal namazin, gjami për shembull, pra është afër me fillimin e namazit, atëherë e përdor këtu mi sfokun përmes zbatus sunetën, nga se dhëmbët i kanë të pastërt. Se i ka pasur gjatë atëpdesit, kur në këtë rast i pastron pra dhëmbët vetëm pas për ta arritur zbatimin e sunetës, prandaj duhet me përdor donë, jo sidoqoftë, sheh u themin Allahu shoh dot kë është që çështja e lir, po çështja është shumë më e gjerë se sa që kanë përdorur, që kanë përmendur po dietat, prandaj sot nuk ka ndonjë argument që është saksuar ose është vërtetuar në mënyrë qartëse me cilin cë, e ka përdorur, cilin dora ka përdorur pejgamberi son, prandaj sot njeriu është i lir me funë se don e përdor dorën e, e djathtë, nëse don e përdor dorën e majtë këshumarrë. Pastaj autori vazhdoni të përmend ton sonetët tjera që janë pëj fëtrës natër shmëri së njeriët për së la dhëtë flasëm in shë Allah në dërësën allahu alem allahu masalli wa salli ma ilan ebjena muhammad wa ala ailihi wa sahbihi eqba'in